Opaion! Aho miren aspaldiko. Baina, hemen bizi alzara. Ez, ez ez? Oa hainarri txiki batean bizi naiz. Bilbonanan lagunarekin. Ta zu? Ni beti bezala, Donostian bizi naiz, lagun batzuekin Eta ongoa da, zure laguna. Eh, iruñakoa, Naparra. Ta bilabonan bizi eh? Ba azkenean bai. Baina, azte burutan, egoten gara, eh? Ez pentsa. Bueno, bueno, Jon, eh, presa kanabil. Ongi segi? Bai, baita zuere, eh? Aio...